Jo, det 2022, április 5 -e van, és KEDD, a pontos idő négy percón van reggel 7 óra, ez a Kejfe Jancsi minden, amit az Azrapról tudni kell, vagy érdemes, a netezők valamint Fial János 14 évvel a Uliaknak nem, felette is a igen korlátozott, mértékben ajánlott műsora, adása, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, mindennap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Telefonszámom már az a telefonszám, ahol itt elérnek 061 Ma el Simon László, Vlasák Mia és Kirchner Péter lesznek a vendégeim, ők egy ívet alkotnak majd, hogy miféleképpen az nagyjából 9 órára kiderül. Most van több mint fél óránk arra, hogy arról beszélgessünk, amiről szeretnénk, és a holnapi műsor nagy valószínűséggel fogalmas sincs, hogy alakul a holnap, minden a kísérleti műsor, minden nap is, ismét teljes terjedelmében az önöké lesz. Vajudik a Kéfe a Csibe őszintén, és ennek már tegnap hangot adtam, az a nem fátusz nélküli műsorsorozat, ami a a választás előtt volt, számra folytathatatlan, nagyon sok okból folytathatatlan, de folytathatatlan, és fenntarthatatlan. Terab déláltra kiderült, hogy valójában azért volt Márkiszai Péter mögött a családja, mert ő kérte őket erre, kiderült, hogy utána még megszólaltak Karácsony Gergely és Donát. Anna. Itt a halottak a körme nő tovább. Jelentősége? Hát, számomra csekély. Ez a fogjuk meg egymás kezét, és ne engedjük el Inkább emlékeztet a kisztáborokra, és tábortűz hangulatra semmint, ami ott a kellett volna, hogy legyen hozzá téve, hogy az a két beszéd, amit részén Donát Anna, részén Karácsony Gergely mondott, és amelyeket megnéztem teljes terjedelmükben, nem volt nagy kunst, nem voltak túl hosszúak. Azok szintén azért a ne semmi fog meg jó kategóriába tartoztak, szintén ez a fogjuk meg még jobban egymás kezét és kólózunk. Ezt nem mondták. Nem lelem örömömet abban, hogy ezt mondom, és nem is annak van jelentősége elsősorban, hogy nem lelem örömömet benne, hanem annak, hogy fontosnak se tartom. Pásztázom, ködben, köd nélkül, nappal este, meg főrész aláhúzandó, szárazföldet, tengert, meg fő rész a környezetemet, és keresem azt amire a saját magam és az Önök figyelmét fel kéne hívni, és hát egyelőre csak pásztázok. Egyetlen azon is elgondolkodom, hogy normális dolog-e az, hogy az ember a vasárnapi eredményre érzelmileg és értelmileg így reagáljon. Nem vagyok benne biztos, hogy igen. Mint hogyha valamilyen szerelmi csalódás érte volna az embert. másnakép ellenkezőleg, mint hogyha új szerelmre talált volna, vagy a régi szerelme kapott volna egy olyan löketet, amitől ismét fellobbannak az érzelmek. Hallgatom a környezetemben lévő embereket, nézem a tévéműsorokat, hallgatom a rádióműsorokat, olvasom az internetes újságokat. És kicsit úgy vagyok, mint Misike, amikor az lkm nézte az augusztus 20-ai tüzijátékot, és mondta, hogy nézem és unom. Nem változott a tüzijáték, ugyan olyan, mint amilyen volt ezt megelőzően, de és mindig az embernek meg kell tudnia mondani, hogy valójában mi zavarja. Tehát ez nem egy ilyen szplín, ez nem egy ilyen elhúzódó fantom zárójel, fájás. Tényleg a Spirit FM, ahol dolgoztam, idefelé jövet, ezt hallgattam, Sikerült ma hat és hét között megismételniük a pintek esti egyenesbeszédet. Aki ezt érti, és ez nem az első eset, a pintek estét. Egyetlen egy dolog miatt érdekes volt, hogy vajon mennyire volt helytálló, amit duródóra, vagy mások mondtak, a megoldás mozgalom, vagy a mi hazánk mozgalom emberei, vagy meghallgatta az ember a szörősi Györgyét. Egyébként nincs rá magyarázat. Nem rádiószerű az, ami, ha csak nincs valami kifejezett oka, de nincs. Ezek véletlenszerű okok, múltkor azt is elállult a főszerkesztő az egyik ott dolgozó ember, hogy ezt ki csinálja, vagy kik csinálják, és senki nem felügyeli. Van jelentősége? Van jelentősége? egy 42. Három telefont várnék. Hogy ha egyáltalán hallgat engem bár kis műsort sokan nézték, hallgatták, ezt megnéztem. De nem lett minden nap, vagy minden műsort megelőzően egy választás. Fontos, hogy így működik a Spirit FM, vagy így is. 061 712 42. ja? Mert akkor szerintem fontos. Külön felhívtam rá a főszerkesztő figyelmét, ő elmondta, hogy ez hogy van. Ennyit ért. Könnyen lehetséges, hogy a kényfejáncsi más egyéb megnyilvánulása is nagyjából ennyit érnek. Át kell az embernek gondolni azt, hogy amikor megérzéseket tesz a világ dolgaival kapcsolatban, akkor miben reménykedik, vagy mit hisz, vagy mit szeretne. Hogy egyszerűen csak kiengedi a gőzt, vagy szeretné, hogyha a mexikói tökölé sarka nem lenne egy időtlen reménytelenség szimbólumban. És itt van, és itt tovább. Megragadtam ott a műjégpályánál, elolvastam, Ciri a sötétség éjszakája, akikben annyi gerinc volt, hogy már Márkizai mellé a színpadra. Hogy mit tesz önmagában az, hogy valaki ott van a helyszínen? Sokat. Nagyon sokat. Valójában mindig a helyszínen kéne lenni, függetlenül attól, hogy a helyszínen se tudja az ember átfogni azt az egészet, ami ott zajlik, de a dolgok közelségének van jelentősége. Szili Lászlóra például úgy hatott ez az este, hogy egy egyáltalán nem rájellemző írást jelentetett meg a 444.hu egy a Szili Lászlóhoz képest leegyszerűsödött már-már humánus jegyeket mutató, egyszerű írást. Biztos megvan az oka, nem vagyok Szíre olyan viszonyban, és nem is leszek, hogy megkérdezzem tőle, de attól még az ember észrevételezi. Teljesen átfagyváltunk a Városligeti Tószáraz betomedrében az ellenzéki eredményváróra felhúzott mobil színpad előtt. Talán soha se tud ilyen tárgyilagosan érni, hogy nincs benne valami, ami valami olyan cirkalom, ami, amitől azt gondolják a 444-ben, korábban a Magyar Narancsban, hogy ettől mondott a mondott. Az eredményváró helyszínválasztásából úgy tűnt, hogy az egyensült ellenzék akár a meglepetés is belelátja a 2022-es választásokban. Az elsőben, amikor a Fideszes választási törvény logikája előtt megholyolva, minden körzetben egy ellenzék és egy Fideszes jelölt állt egymással szemben. A helyszíre érve gyorsan világosá vált, hogy ez izgalmas dolog, ha valahol, akkor a művész épületének előcsakárnakában fognak történni. A sajtót ugyanis hermetikusan elválasztották a politikusok és aktivisták emeletétől. Ezek részletek. Sitágy egy pillanatra. Tételezzük fel, hogy igazat ír Szil László, és miért ne igazat? A érve gyorsan világosabb vált, hogy az izgalmas dolgok, ha valahol akkor a mi épületének előcsarnokában fognak történni a sajtót, és hermetikusan elválasztották a politikusok és aktivisták emeletétől. Mi a különbség kormánypárt és ellenző között? Vagy ez egy fontos dolog, ugyanolyan, mint a Spirit fm a reggel ismétlése, hogy elválasztják a politikusokat és az aktivistákat, a néptől, az újságíróktól. A kampányaktivisták és a nagy közönség mulattatására a Túmederben valóságos minifesztivál fesztivál helyszínt alakítottak ki. Félhatályban érte oda, a sajtóterem úgy zúgott, mint Matolcsi Ádám valamelyik Porséja kigyorsítás közben. Na ez már, ez már egy ilyen... Tehát ez ugye azt feltételezi hogy mindenki tudja, hogy ki az a Matolcsi Ádám, és miért van itt a Porséja. Meg hát mindenki hallott már porcsét kigyorsítás közben. A beszélgetés két témaköri összpontosult, hol lehet KB-hoz jutni, és meglesz-e a két kétharmad. De hát az újságírók mindig ezt a cinikus viccelődést nyomják egymás között, ami önreflexióját tekintve nem jellemző a szerzőre. Ami eddig történt, az egyáltalán nem volt meglepő, az annál inkább, hogy eltett egy óra vagy kettő, a szavazás már rég lezárult, de lezéki politikust alig lehetett látni. Kilenc óra tájban később, néhány másodperc alatt az összes megjelent politikus elpárolgott. A Legkiegettebb tudósítók azon viccelődtek, hogy talán már is hazamenekültek. Majd később az nem lehet, hogy nem jönnek el. Aki meg eljött, az már hazament, mormoltam naivul magamban, pedig kellemetlen régen vagyok újságíró. A hangulat ezzel együtt első inkább volt ironikus, mint letargikus írja, később a szerző a diákcsoportok között mozogva úgy tűnt, hogy két tíma uralja a túmedret, ez hogy történhetett, akkor most tényleg külföldre kell menni. Először a mindjárt érettségiző gyerekeimre gondoltam, aztán arra, hogy még félre értenék, ha sírva fakadnék. Az este abszurditása fokozandó Gurzó Ákos, MZP Amerikából hazatért kampánygurúja úgy konferálta fel a főnökét, mintha az győzelmi beszédet készülne előadni. Márkizai azonban nem őrült meg, aztán előadta élete, magas a legjobb beszédét, és itt lehet leginkább tetten érni, hogy mennyire más, fit, más látott Színű László, és mennyire más látta, láttam én zuglóban egy tévéképernyőn keresztül, és ő a helyszínen, Amit én láttam, azt már elmondtam, most felolvasom azt, amit Szil ír, Aztán előadt az életet magas a legjobb beszédét, nem a drámai külsőséget miatt mondom, ez bár olyasra állt minden nap az ember, hogy egy politikus a híd gyereke és a feleség előtt állva könnyekkel a szemében szónokoljon, hanem mert már tökéletesen éreztemnek, meg, hogy a hallgatóságát abban a pillanatban mi foglalkoztatja legjobban. Ezért a beszéde 80%-ában arról szólt, hogy miért ne emigráljanak a színpad előtt állók, és a választási eredmény miatt csalódottak, és hogy ő is maradni fog. Már azt hittem, hogy ezzel vége is, amikor kiderült, hogy két politikusban azért megmaradt az elemi becsületi és bajtási minimuma, előbb a momentumos Donátalna majd karácsony Gergely vagy Karácsony főpolgármester mondott rövid kétségbe esett, de legalább valamilyen beszédet. Karácsony volt az, aki odaszul gyurcsának, Dobrevnek, Jakabnak, és a két kispárt ismeretlen vezetőinek azzal, hogyha az eredmény úgy alakul, sokkal többen lennének ezen a színpadon. Majd az alábbi sorokkal zárja írását, Baromira remélem, hogy a DK Jobbik duó nem arra bazírozva fűzte ki ezt az egészet, hogy a magyar gazdaság előre kalkulálható megropanása után a parlamenti ellenzők erős pártjaiként a zavaró MZP-től megszabadulva fújhassák a szeretet, de ezután az éjszaka után már tényleg bármit el tudok képzelni. 061 712 42 Azt a Hatházi Ákos, sajnos van két dolog, amit gyorsan helyre kell tenni, azok az ellenzéki vezetők, akik akár bújtatottan, akár durván a miniszterelnök jelöltre akarják kenni a kudarcot, nagy tévedésben vannak, a kudarcok, a ugyanis közös az elmúlt években alig alig tettünk valamit a propaganda legyőzésért, a tisztességes választás feltételeinek kikényszerítésért. Elhítettük magunkkal és a választóinkkal, hogy az összefogás önmagában elegendő a propaganda a mérhetetlen sok pénz és a csalások által megsegített Fidesz legyőzésére kettő. Márkizai Péter magakért, hogy a családjával álljon ki a színpadra, ezzel akartam megüzenni hogy maradnak üzenni azoknak, akik az ország elhagyását fontolgatják, már hogy nem politikus volt ott záró beszédet Rosszabb esetben a közös miniszterelnök jelöltet hibáztató poszton dolgoztak éppen. amit tegnap is írtam, a következő hetek döntő fontosságú kérdés, hogy a pártok a bűnba kereséssel lesznek elfoglalva, vagy felismerik, hogy egyetlen úgy cselekvő ellenállással kikényszeríteni a propaganda leállítását és a tisztességes választások feltételeit írja a hadházi Ákos. Arról elfelejtett bennünket tájékoztatni Márkizai Péter, hogy miért pont azok állnak mögötte, akik mögötte álltak. Lehet, hogy a helyszínen levőknek ez egyértelmű volt. Ahogy a tévé közvetítést követték, vagy nekem ez egyáltalán nem volt az. 061 712 nem tudom, hogy mi jár az önök fejében, hogyha betelefonálnak, akkor ki fog derülni. Jött volna a mondandó tegnap. Jó, hát akkor megragadom az alkalmat, és elmondom a nagyon messziről jött ember három időpontját, amit mostantól kezdve többször el fogok mondani annak érdekében, hogy sokan legyünk és elegen. Az első időpont... Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Emlékszik még Fialúra a tegnapi telefonáról, aki egy Kecskemétről beszélt. Igen. Az ő gondolatát meg a hatráziét összehozva... Az jutott eszembe, hogy itt az ok ott keresendő, hogy a kormánypárti propaganda és a valóság közötti szakadék, az egy kicsit kisebb, mint az ellenzéki propaganda és a valóság közötti szakadék. Ő egy példát mondott, én tudnék még másokat is mondani, de nekem ebbe a pianda elég. Mert ez igazolja vissza. Hogy Mert ez igazolja vissza. Igen. De attól, mert ez igazolja vissza, attól, érti, ez még nem lesz igaz? Hát lehet. Keresi azt, ami önt visszaigazolja, és ebből a szempontból úgy viselkedik, mint minden gyarló ember. Köszönöm hozzá. Tehát az első időpont az április 25-e hétfő, este fél-nyolc óra. Az téren van egy akváriumklub, csak azok számára mondom, akik még nem jártak ott sohasem oda le kell menni lépcsőkön, keresztül, és balra van egy volt lokál, ez a neve, hogy volt lokál. Ha minden igaz, akkor ott leszünk hármasban. Bakás Tibor, Filipov Gábor, és én. Az első dátum, tehát április 25-e, a belépés természetesen dítalan. A második időpont, az május 9-e, ez szintén egy hétfői nap. A harmadik időpont pedig Június, mindjárt mondom, június 13. Tehát április 25, május 9 és június 13, ez a három időpontja a nagyon messziről jött embernek, amely... Olyan témákkal foglalkozik, amely mindegyinkat foglalkoztat, vagy foglalkoztatott az elmúlt időben, nagyon régen volt, elsősorban a Covid miatt, sőt, kizárólag a Covid miatt nagyon messziről jött ember évekkel ezelőtt. Nem is emlékszem, hogy mikor volt utoljára, talán 2020-ban, vagy 2019-ben. Ne kéne néznem. Evidenciákat bont fel, három ember beszélget egymással, három ember beszélget a közönséggel, a közönség beszélget egymással, a közönség beszélget a három emberrel, aki oda eljön, kvázi blankett a szerződést ír alá a tekintetben, hogy bármikor kaphat a kezébe egy mikrofont, megszólíthat ő másokat, és ő is megszólítható. Április 25, május 9, és június 13. Figyelemreméltó a különbség a tegnap és a mai nap között. De nem vonok le belőle messze enztetést, 06 1. 71242. A 712 42, mondani való van ha beszélgetési vágy van, nosza rajta. az szarajta. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Magyar György vagyok. Gyurcságynak a beszédét azt meghallgatta? Meg. Elmondta, hogy kaptunk egy baromi nagy zakot, elmondta véleményem szerint, hogy hibáztunk, mármint, hogy a DK, hogy belement egy, hogy nem a elvei elv szerint politizált, tehát gyakorlatilag eh, tulajdonképpen kötött egy rossz, rossz, rossz kompromisszum volt véleménye szerint. Mi? Ha, mert nem tudta így ebbe a szövetségben, nem tudja következetesen képviselni azt, amit ő szeret. És ezt mikor Vagyom... mondta el? Hát azt mondta. És miért nem mondta el korábban? Tehát. Hát mert ö, le volt tiltva. Mm. És ternap mi szabadította föl? Hát ezt nem kellene elmondani? Mit? Hát azt, amit el... Fialagyul. <gül> hogy ezt ön se gondolja komolyan, hogy van, tehát, hogy én egészen azt mondom, hogy szerda éjfélig valami titok, de csütörtökön az első pillanban elárulom azt, akinek egyébként a szövetségese voltam még szerdán. Hát ettől volt ez a szövetség ennyire, ennyire. De akkor rosszul alkották meg. Akkor Igen. egy rossz szövetségben voltak, és a rossz szövetséget nem másnap áruljuk el. Ezért van az, hogy azt se tudom eldönteni, hogy valaha is én ezekkel az emberekkel velük akarja e beszélgetni. Ő megbocsájt nekik, ő nem tulajdonít neki jelentőséget. Na várj, most honnan tudja, hogy tehát én próbálom ezt az egész dolgot kívülről nézni, mert az egésztől nekem hány van, érted? Hol néz ezt kívülről? Hogy nézem kívülről? Igen. Hol van itt a kívülről? Próbálom úgy élni az életemet, hogy az próbálom ezt az egészet minél távolabb tartani. Oké, rendben az ön életében egyébként hasonlóan szoktak eljárni emberek, mint ebben eljártak azok az emberek, akik eljártak? Hogy kérdezek előtte valamit? Lett volna, mikor, mikor van erre alkalom, hogy ezt elmondja? Bármikor. Én többször felajánlottam. Na de azt pont, de ezt magának kéne megérteni, hogy az... Tehát az, a kampány alatt... Elnézést, nem volt Gyurcsály el. Ferenc a kampány alatt az ATV egyenes beszéd című misorában? A Amit, amit... Volt vagy nem volt? Nem volt. Azt hiszem volt. Volt. volt. Igen volt. Oké. Okay. Miért volt? Sziasztok, úr. Nem, maga... nem, uram. Nem. Én nem vagyok hajlandó az ön logikáját követni, mert az egy olyan logika, ami számomra egész egyszerűen nem követhető. De akkor mondja, hogy milyen az én logikám. Hogy legalább én is megértsem. Elnéző. Elnéző, és nekem túlságosan gyarló. Egy veszteséget, egy vereséget, egy színpadon élünk meg, és utána hallgatunk. Hosszan hallgatunk. Legalábbis hosszabban annál, mint ameddig Gyurcsány Ferenc hallgatott. Másnap elárulni azt a szövetséget, amelyben előző nap még voltak, önnek elfogadható, nekem nem? Nekem maga a szövetség volt elfogadhatatlan. Gyurcsány Ferencnek pedig nem. Gyurcsány Ferenc politikus. ezt. ezt Oké, okay, és mi különböztetni meg is... öntől? Neki talán hat lába van? Ne. Hát akkor meg... Mennyiben vonatkozik rá más szabály, mint örre? Nem vonatkozik rá. Akkor ezt, de... meg. Miért mondja, hogy ő politikus? Hát, mert, mert, mert így működik. ez vagy tudomásul veszik, vagy nem veszik. Ön tudomásról, tudomásról veszi, én nem veszem tudomásul. Hát, de igen, hát ezt megteheti, meg én is megtehetem. Találkozunk Filipinél. Itt van még? Persze. Jó, akkor gondolom, akkor erről nem érdemes többet beszélni. Hát, ha van de, mit mondania. De nem tudjuk úgysem meggyőzni egymást, én szerintem. Én értem, értem a maga, hogy, hogy így áll hozzá, de ezt, ezt csak tovább rágnak. Tehát... Én eleve nem kezdtem el rágni, vagyok benne biztos, hogy azt, amit felolvastam, jól tettem. Hogy nem biztos benne, hogy jó volt, hogy felolvasta. Hát azt, amit felolvastam, alapvetően abban volt igaz, amikor azt mondtam, hogy pásztázom a tájat, és keresem azt, amiről majd beszélni lehet. Igen, lehet persze, lehet erről is beszélni. Tegnap ah, beszéltünk akkor másról? Miről? de arról, hogy volt a portfólión tegnap megjelentetszik, hogy februárban, nem tudom, 830-850 milliárdal magasabb volt a folyószámláknak a állományom itt mondjuk először hónapban. És valószínűleg ez is e, számít a választási végeredményben. Baskazon. Igen, viszont hallások. Teljnap valahogy nem hivatkoztak a portfólióra. Teljnap pedig volt a két szemük, meg a fülük. Ma már portfólió, a tegnapi telefon. Oké, okay. mindenki másképp örül, mindenki másképp gyászol, mindenki másféleképpen vidám, és mindenki másféleképpen szomorú. Jó reggelt! Jó reggelt! Halló. Jó reggelt kívánok! À, tizen, 11 vagy 12 évvel ezelőtt mondta ön azt, hogy ez a húsleves még nincs készen, nem tudom, hogy emlékszik el. <gül> nem emlékszem vissza, hál' jó is te, de Nagyon érdekes reggel volt, akkor folyamatosan hallgattam ön, és szó szerint akkor azt mondta, hogy ez a húsleves még nincs készen, megvannak a hozzávalók, lehet. Igen. belekerültek a levesbe, de ez még nincs készen, nagyon nincs készen. Én azt gondolom, <kül> ahogy én szoktam mondani a tévedés minimális kockázatával, hogy szerintem ez a húsleves megromlott. Ez nem ugyanaz a húsleves? Uh, ez nem ugyanaz? Igen, igen, igen. elképzelt, hogy ez már egy másik leves, de én azt gondolom, hogy a hozzávalók nagyon rosszak. Mondom ezt úgy egyébként, és most jön az érdekes, hogy én Fidesz szavazó vagyok. De azt kell, hogy mondjam, hogy számomra, most harmadszorra szavaztam a Fideszre, nagy gondolkodásban voltunk a párommal, mert mi se tudtuk, hogy milyen mesdén haladjunk. Tehát fogalmunk nem volt arról, hogy most tehát mi voltunk azt szerintem, akit valaki meg akart szólítani, vagy nem akart megszólítani, nem tudjuk, de, de, de egész egyszerűen nem tudtuk, hogy mire Szavazunk benne volt ebbe az is, hogy az összefogásra, de hát mi legyen. És akkor igazából vasárnap reggel, jó mondom, nem, szombaton, szombaton este döntöttünk úgy, hogy jó, hát figyelj, akkor, akkor, akkor húzzunk be egy X-et meg a, a, a, a Fidesznek. Nem tudom én sem egyébként azt, hogy jól tettem, vagy nem jól tettem, de azt tudom mondani, hogy most így visszatekintve, szokták ugye mondani azt, hogy vásár után okos a paraszt. Azt kell, hogy mondjam, hogy hát magában az ellenzéket, nem ítélem el az ellenzéket. Én nem szeretem ezt a gyűlöletpolitikát, ami Magyarországon van, ez, ez, ez, ez, ez számomra elfogadhatatlan. De hát mégis muszáj szavazni valamire, de már ebben sem vagyok egyébként biztos, hogy ez annyira muszáj volt de, de, de úgy, ítért, úgy, úgy ítértük meg, hogy mégis szavazzunk valakire. Visszatekintem most, ahogy ö, olvasom így ezeket a kommenteket, ö, csak a húsleves effektus jut eszembe, hogy ö, megromlott olvas más... olvas olvasok kommenteket? Minek kíváncsi? Az emberek véleményére, hogy azonosak-e azzal, amit én látok? Egy megerősítést próbálok valamit. Igen, de hittem. a megerősítést azt magában találja. Könnyen lehetséges, hogy ugyanolyan kováigó emberekre talál, bár ő nem egy kováigó, de hogy kováigó emberekre talál, akik valójában a kováigásukat óhajtják megszüntetni látszólag határozott véleményükkel, az egy nagyon látszólagos halmaz és összetartozást tartalmazó halmaz, ami az, az interneten van. Még a valóságban lévő, emberek halmaza is látszólagos. És én tökéletesen értem azt, amit ön mond, és azt is megértem, hogy a Fideszre szavazott, én csak azt tudom önnek mondani, hogy ha ez jó párhuzam lenne, de ez nem jó párhuzam, akkor jönne egy busz, annak nem tetszene a külseje, jönne egy másik busz, mondjuk 8 erre várok, annak nem tetszenek azok, akik benne vannak, és elindul ott gyalog. Ebben a mostani helyzetben, amiről mi beszélgetünk, itt nincs gyalog. Bár lenne gyalog. Bár lenne gyalog. Nyugodtan szavazzon a Fideszre, semmi, tehát érti, az én szememben nem lesz ettől se több, se kövesebb. Én, tudom, ezzel az egész, én ezzel az egész helyzettel nem tudok mit kezdeni, ami van. De ebben egy formák vagyunk, fiala úr. Egy formák vagyunk. Jó, csak hát ebben élünk. Tehát érti, De... teljes ruhatármat lecserélhetem, attól a világ nem lesz más. Mitől lesz más a világ? Akkor keresem azt a megoldást, hogy mitől lesz hát más a világ? attól lenne a világ alapvetően más, hogyha az ember áttenni valahova máshova az élete helyszínét, ami egyébként lehet egy városból vidékre, vidékről városba, másik városba, másik vidékre, másik országba. A másik ország az már meghaladása ennek. Az valamilyen földrajzi, tehát valami, valami olyan módon kiszakítása az embernek a környezetéből, ami több annál, mint hogy tiszta inget vesz föl. Azt értsem meg, hogy bekapcsolom a tévét, ami egyébként egy potenciális Facebook. Nézem a benne lévő embereket, és az összes mondatukat be tudom fejezni. És unom őket. És, és, és nem akarom őket. azt, hogy maga unjon engem. Világos, világos, világos értem a gondolatmenetet, mert nagyjából ugyanebben vagyok én is. Azzal együtt, hogy leadtam egy ö, ö, szavazatot, ö, nem vagyok nyugodt, nem találom a helyem, nem tudom, hogy hogy cselekedtem, kérdőjelek vannak bennem, nem a Fidesz iránt. Megmondom nem ennek, nem... hogy mi erre a megoldás. Erre a megoldás, abszolút, miközben magam ellen beszélek, mert nem ezt az életet akartam, azok a hétköznapok. Tehát attól, mert ön vasárnap a Fideszre szavazott, attól hétfőn, kedden, a következő hónapban, csütörtökön és pénteken, még viselkedhet úgy, ami nincs összefüggésben a vasárnapi szavazatával, egyfolytában egyébként se a vasárnapi szavazatunkhoz mérjük magunkat akkor ebben... Nem tudom, mi kell a tököri és a mexikói időtlen reménytelenségének a megszüntetéséhez. Valószínűleg az, hogy az ember oda megy, és felszámolja azt, ami nem tetszik. Van egy csomó dolog, amit fel lehet számolni, és még több dolog van, ami nincs. Nem nyitom ki már a televíziót. Nem nyitom ki már. Tegnap este befejeztem. Tegnap este befejeztem. Úgy döntöttem, hogy leadtam egy szavazatot. Valóban egyébként nekem is megfogalmazottak ezek a gondolatok a fejemben, amit ön mondott, hogy nem kell, hogy befolyásolja nekem a hétköznapomat, valóban nem. Mivel foglalkozik hogy... ön? Hát én most egy infarktust kaptam, úgyhogy most már semmivel. Levagyok százalékolva, itthon vagyok. Előtte hát a újságírással. Szerkesztéssel, újságírással. És Tehát hol? én beleláttam ebbe a... Hol, hol írt újságot? Kurír. Az volt a neve, még hajdanám. Hát de nem tegnap volt? Nem, nem, nagyon régen, nagyon régen. 2000-ben ez, ez, ez meg is szűnt. Utána maradtam még egyébként a, a, a sajtószakmában, de rövid ideig. Majd ö, kinyergeltem. Pontosan azért, mert sok mindentől hány ingerem lett. Többször beszélgettünk egyébként az elmúlt években. Um, és, és, és így hátat fordítottam gyakorlatilag a politikájának. Nézeféjala úr, én nagyon sokáig másra szavaztam. Akkor sem voltam biztos magam. Tehát én pontosan a, ö, ö, ö, tehát nekem folyamatosan van kavics a cipőmben ezzel kapcsolatban. Én értem, amit ön mond, hogy nem kell, hogy befolyásolja mindennapunkat. Nem tudom, hogy milyen jellegű intelligencia kell ahhoz, hogy az ember azt tudja mondani, hogy én, én hétköznapomat ez nem befolyásolja. A, a minden napjainkat most, mit tudom én, nagyjából egy hétig vagy két hétig úgy éljük, hogy ö, ugye kérdezte tőlem, hogy miért, mi, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy miért olvasom ezeket a kommenteket. Ezt, ezt elmondtam. Én ezeket a kommenteket azt gondolom, hogy folyamatosan fogom olvasni, vagy azért fogom olvasni, hogy a, a, a, a csalódottságomnak hangot adjak, vagy azért fogom olvasni, hogy megerősítést kapjak. Magam, magam sem tudom, hogy miért. De, de nagyon elmondtam élni kell. El kell, hogy köszönjek, mert fel kell hívnom, köszönöm, hogy hívott Elsimo Lászlót, élni kell. Most már egy kicsit beleragadtunk itt a... Aló! Jó reggelt! Jó reggelt! Majdnem azt mondtam, hogy boldog új évet kívánok, de azért a vasárnapi választással nem kezdődött egy új év. Hogy élted meg a vasárnapot? Különös tekintettel arra, hogy aki a Facebook oldaladon megnéztéged, az látja, hogy valahogy másfélék a szemeid, ami nagy valószínűséggel annak szól, hogy a születésnapi bulid, ami szombatról vasárnapra volt, szól, hogy az valószínűleg súlyosan vasárnapba torkollott, és az látszik a szemeiden. Hát a születésnapiból én se avasanba torkolott. De mint hogy éppen börtölök és hála egy kortyalkot nem fogyasztuk, Ezért így nem volt olyan nehéz, aki másnap reggel rendbeszedni magamat. A kialvatás akkor is ott van az ember szemében. Ez így van. Ez, ez így van. Hát, én ugye, a választás napján este elmentem a mipába megnézni egy. Nagyon jó előadást, a Boban Márkovics zenekar és a Székes-Evő közös előadását, hogy fantasztikus siker volt, nagyon jól magam. Nem csak azért mentem, hogy kíváncsi voltam az előadásra, hanem azért is, hogy ne kelljen a választási mi a miatt izgulnom, tehát ne, ne azt várjam már, hogy melyik felhasztók közöttben, hogyan néznek ki a számok, hanem lekösszem a figyelmet, és amikor kijött be a és... Elmentem a Fidesz eredményvállójára, akkor tulajdonképpen kész eredményekkel szembesültem. A Bánában? Igen. Hány óra volt? Nem tudom, az olyan... 9 utánból, amikor... A kettő között nem is hallgatta a rádiót, nem néztél tévét, nem beszélgette hát, emberekkel. Elég furcsa, elég furcsa lett volna, hogy a előadás közben. Nem, mondom, utána két helyszín között. Nem azt mondtam, hogy a színház. Jaj, nem, nem. Hát a két helyszín egymástól néhány persze van, ugye, kocsival. És mint, hogy vezettem, ezért inkább parkolóért kerestem. Uh -huh. Mint, hogy tévét nézek. Négy évvel ezelőtt hol volt-e? Négy évvel ezelőtt az egyik barátom hatodik gyermekének a születését ünnepeltük. Mondjuk úgy, hogy teljfokasztó partin voltunk, úgyhogy emiatt nem tudtam elmenni a, az eredményvárodon, és ha nem lett volna ez a baráti érszévetel, akkor nyilván az eredményváróra mentem volna, de azt gondoltam, hogy az eredmény nélkül is meg fog születni, viszont a partiból a barátság miatt nem maradok ki. És hol voltál nyolc évvel ezelőtt, volt arra már nem emlékszel? De a Fidesz eredményváróján. Arról is én hogy hol voltam 12 éve ezelőtt, kíváncsi rá. Persze. Akkor a saját eredmény várom, mint egyéni jelölt, akkor a gárdomba várunk. hol volt? A gárdon, nálunk. Hm? Nálunk a gárdon. Uh -huh. Mi fogadott a bárnában most? Hát a hatalmas nagy öröm. Volt-e benned korábban kétség? Választásikerével kapcsolatban? Uh -huh. Inkább izgultam. Én uh, ennél jóval szerényebb győzelmet jósoltam. Azt gondoltam, hogy egy olyan 120-120 közötti mandátumunk lesz. Uh, ez az elsőpülő siker engem is uh, letaglózott. Tehát nem, nem, nem gondoltam, hogy ilyen nagy lesz a sikerbe bevallom őszintén. Biztos voltam a győzelemben. Ezzel együtt is uh, izgultam. Uh, de a, a, a, arra nem gondoltam, hogy, hogy újra lehet kétharmad. Tehát azért azt az gondoltam, hogy főleg este, amikor én, én este fél hatkor szavaztam a gárdon, és akkor 72 volt a részvétel este fél, hat, fél az egy nagyon komoly részvételi arány a gárdon, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a, nagyon sokan elmentek a biztos pártválasztókon kívül is. És hát ilyenkor az ember mindig elkezd izgulni, hogy ők hova húzzák az egyszer. De láthatóan, hogy a biztos pártvácsolóknak az első a jelenlegi kormánypártokra szavazott. De mióta vagy Fidesztag? Hát, nem tudom Nem tudod? Nem, hát az ember nem jelzik. Pontosan nem az meg minden. Okay. Előbb lettem, lettem az, hogy is képviselő, mint Fidesztag. És ez hogy történt? Szerintem ez nem túl érdekes történet, úgyhogy beszélgessünk máson. De miért gondolt, hogy nem érdekes? Hát, mert én, én, ne, én nem érzem annak. És ha én kíváncsi vagyok, akkor nem adom. beszéljük közt megbeszéljük. Örültél? A győzelemnek? Hmm? Én természetesen örültem, igen, hát ezt a saját politikai közösségem, amelyiknek 11 évig voltam országíjusi képviselője, előtte 4 évig megyei önkormányzati képviselője, amelyik politikai közösség révén, vagy amely politikai közösség révén én állami vezeté feladatokat kaphattam. Ez nyilvánvalóan örülök, mert hát ráadásul a politikai megnyitődésem az, hogy az ország érdeke a folytatást kívánta meg, és nem a bizonytalan sötétbe való ugrást. Nyilvánvalóan ezzel a áttérem, meg ezzel az alapállással örülök a győzelemnek. Azt írtad a Facebookon, Fejér megyében is, a szív és a béke győződ a taktikázás és az agresszió felett. Ha ez egy páros tenisz, akkor az egyik oldal játszott szív és béke, és a másik oldal játszott taktikázás és agresszió? Hát nézt, én megnéztem, itt mielőtt fölhívtál, akkor fejeztem be a gyermekült beszélgetést csak a Péterrel az ATV-n. Hát, hogyha ha valódi összefogás lett volna, amely mögött az a szeretet van, amiről állandóan papolt Márkizaj Péter, akkor mondjuk ilyen haraggal, gyűlölettel nem beszélj a Péter egy nappal a választás után Márkizaj Péter, sőt, már a választás estén is így beszélt a. Facebook videójában. Ha ott valóban összefogás van, tisztesség, kiállás, és nem csak taktikázás, akkor nem lökik ki egyedül Márki Pétert a színpadra. Vagy nem hagyják azt, hogy a kiskori gyerekei álljanak mögötte, ami példátlan, tényleg, ilyen kiskori gyerekei is ott álljanak mögötte, hanem kiállnak mellé, és vállalják a, a, a, a kudarcot. Ilyet még a föld nem látott. Tehát, hogy... Hogy, hogy, hogy, hogy ilyen módon hagyják cserbe a saját miniszterelnök előttjüket. Hát, azzal együtt, hogy én azt gondolom, hogy abban van igazság, hogy óriási nagy hibákat követett el, és hogy jelentős mértékben járott hozzá a, győ... a mi győzelmünkhöz. Nemcsak az amatőrizmusával, hanem a túlmozgásával, azzal, hogy nem tudott ö... béket tenni a szájára, azzal, hogy, ö... hogy képes volt ö... választópolgárokkal az utcán úgy vitatkozni fél órát vagy egy órát, hogy, hogy, hogy az ember e, még, ha nem politikus, akkor sem vitatkozik így, de ráadásul az, hogy ezt hagyja, hogy fölvegyék kamerák, és Ebben sok igazság van, amit mondasz. Ez, nem, ez, ez, nem a, ez, ez több, mint amatőrizmus. Ez de, több, mint naívság. Igen, de e, ha megengeded... Ez, ez, az, ez az alkalmatlanságnak egyértelműen a jele. O, de ha megengeded akkor a mai fiala egy osztott képezőben láttatja a világot, vagy látja a világot, ez két különböző dolog, és amit mondasz, az tökéletesen igaz, amit Márkizai Péterről mondasz, és akkor én látom ugyan hasonló, ugyanilyen szituációban, csak azért bücsaklottan nem mert nem ugyanilyen, hanem hasonló szituációban látom a miniszterelnököt, amint testőrök, fedezékében hátát mutatva reagál azon sajtó képviselőinek, amely sajtó képviselői egyébként más körülmények között nem jutnak hozzá, és amit ma már én azért ítélek el, mert ahogy annak idején azt mondták nekem a szüleim, hogy ne fussak olyan szekér után, ami nem vesz föl, ami persze egy többé-kevésbé igaz mondás, ugye ez arra vonatkozik, hogy az ember ne akarja de, olyan lány de. társaságát, aki nem akarja az ő társaságát, de én nem fogok a miniszterelnök után futni, vagy csak akkor fogok a miniszterelnök után futni, me, hogyha két, egy türelem, hadd fejezzem, be, fejezzem be, hogyha ő is tudna futni utánam. Mennyiben két különböző szituációról beszélünk? Hát, nárom, hogy a miniszterelnök az... Uh profin kezel bizonyos helyzeteket. Az profin egy másik kezeli kérdés, az, hogy nem áll szóba újságírókkal? Az egy másik kérdés, hogy nekem ez nem tetszik. De egyébként ő neki az egy teljesen legitim döntése, hogy kivel beszél, kivel nem beszél. És ne elarogj, de az semmilyen írott vagy íratlan szabályban, semmilyen a való etikai elvárásrendszerben nincsen benne, vagy nem lehet benne, hogy, hogy, hogy valakit az utcán bármikor megállíthassanak, és bármikor bárkinek bármiről nyilatkoznia kelljen. Bármikor, bármikor. Ez, ez bár, bár nem, lenne a helyzet. Mondjam hogy... már végig én is, jó. Tehát, tehát az, hogy az ember, én emlékszem, amikor parlamenti képviselő voltam, a parlamentben a most jött ki, és, és mondjuk a, egy mobiltelefonnal Önmag, ez még azelőtt volt, mert a kövér nagyon helyesen bevezette azt, hogy a parlamenti fősokon nem lehet összevisszacikázni újságíróknak. Tehát a mobiltelefonnal megáll az ember előtt egy, egy általán soha nem látott fiatalember, nem tudja, hogy kicsoda, nem mutatkozik be, nem nyújtja oda az újságíró igazolványát, hogy a névegyét, és akkor elkezdni mondani, hogy Hát képviselő, akkor mondja, hogy erről meg arról mi a vélemény, és elkezdi revolverezni. Tehát tényleg én magam nem tudom, hányszor megértem ezt, hogy a mosdóba jöttem, ki, és így kaptak el. Tehát, hogy, és hogyha ha te akkor azt mondod, hogy nem válaszolsz, vagy faképnél, hogy el és elindulsz a folyosón, akkor hátulról filmeznek, és azt mondják, hogy gyáván megfutamottál. Tehát szerintem minden megvan a módja, és én is megengedhetem magamnak azt, hogy van, akinek az interjú kérésére igent mondok, van, akinek az interjú kérésére meg nemet mondok. Nincsen ott, a, nincsen olyan kötelezettség, ami mindenkinek interjút adjak, mindenre választ adjak. És egyébként, ami pedig közérdekű adat, az elérhető azokon a nyilvános fölteken, amelyeken a jogszabály szerint közzé kell tenni. Ezt csak azért mondom, mert engem is levolvereznek a Magyar Nemzeti Múzeum élén is, hogy erre arra-amara válaszoljak, amire általában vagy nem válaszolok, hogyha úgy gondolom, hogy nem kell erre válaszolnom, vagy azt mondom, hogy tisztelettel kérem, hogy nézzenek a hollapunkat. Nem akarok az újságíró helyett dolgozni. Keresse meg ő azokat a közérdekű adatokat, amelyek egyébként a Magyar Nemzeti Múzeum honlapján elérhetőek. Ez a, ez a szerintem a miniszterek szempontjából, te mondhatod azt, hogy neked nem tetszik, neked nem szimpatikus, szerinted ez nem elegáns, sok minden mondhat. De azt nem mondtad, hogy ez nem legitim. Nem mondhatod azt, hogy ez amatőr dolog. A Márkizó esetében viszont nem erről van szó, ő amatőr volt, sőt, direttás volt. Tehát hogy, és azt nem értem, hogy. Miért nem készítették fel erre a szerepre? Tehát illetve hát a Jakab nyilatkozatából az derülk, hogy folyamatosan mondták neki, hogy ne így nyilatkozzon, ne tartson két órás Facebook jelenkezéseket, ne oktassa ki az újságírókat, ne oktassa ki a választópolgárakat, de láthatólag nem akar tanulni. A küldetés tudatától, a Lilag Gőztől, amely körülvette, uh, abból az látszott, hogy, hogy ebből nem tud kidézni, és nem akar tanulni, nem akarja más tanácsát megfogadni. Hát az az ember, aki minden országos politikai előzmény, tapasztalat, funkció nélkül önmagát többször államférfinak nevezi, az, az ott komoly személyiség problémák vannak, én szerintem. Olyan érdekes, hogy az ember tehát mindig akkor mondott te, hogy nem hagylak téged beszélni, amikor ellenvéleményen vagyok. Ha meghallgatnád a beszélgetéseinket, azért nem beszélem túl ezeket az interjúkat, amelyek egyébként inkább beszélgetések, mint interjúk. De tudod, miért nem beszéled túl, mert nem hagyom? Hát azért, mert kiküzdöm magamnak az időt. Le lehet. Um, te hagytad, hogy szóba kerüljön Márki Zaj, nekem erről ez jutott az eszembe, megismertem a véleményedet, és szívesen visszavezetnélek téged egy olyan origóhoz, vagy egy olyan útkereszteződéshez, ahol egyébként ezek a szokások Magyarországon szétváltak. Figyelek. Nem, tehát érted, ezt most a szó szoros értelmében kéne megtenni, hogy akkor még ez volt, akkor még ez volt, hol durvult el, hol kezdett a politika, vagy a politikusok úgy viselkedni a sajtó hatására, vagy a kérdések hatására, vagy C, hogy egyre inkább megkérdezhetetlenek váltak. Ehhez itt most egy kronológiát és egy esettanulmányt kéne fölvázolni. Erre én nem készültem, csak itt van előttem, de, de ez csak most egy folyamatként van előttem. Egy sor Igen. dolog megváltozott az idő folyamán, és fogalmam sincs, hogy egyszer még visszatére oda, ahol annak idején volt, ami akkor szintén számos sebből vérzett. Mindig, az, mindig esik az eső, sem volt jó idő, tehát belátom, hogy lehetnék ennél optimistább is. Hozzáti vagy, amikor ezt a Facebook posztot írtad, akkor az még előtte volt Jakab Péter egyenes beszédbeli megnyilatkozásának, tehát a szív és béke, taktika és agresszió, az korábbi bejegyzése, mint hogy láthattad volna Jakab Pétert az egyenes beszédben. igazad van, de hát a Jakab Péternek az egyenes beszédben én általán ma reggel megnézett és csak visszigazolja az igazságomat. Tehát egyszerűen azt, azt lehet látni, hogy, hogy a kormányoldal nem papolt az összefogásról, hanem összefogott. A kormányoldal vezetői nem beszéltek folyamatosan Jézus Krisztusról. Tehát az, az, ami az, ami egyébként az országban óriás plakátokon negatív kampánként megjelenik, arra lehet azt mondani, hogy az embernek a személy nem találkozik. Az enyémmel se. De egyébként azt nyilatkozom, amit Márki Zajpéter is nyilatkozott, hogy, hogy hát győzött a, a, a gyűlölet, az igazság és a szeretet fölött, meg nem tudom valami hasonlókat, nem szó szerint idézem, tehát, hogy, hogy, és hogy, hogy ő ellene, mi, micsít a kampányhegyáratot tehát ő volt az, aki reggelt estig semmi máson nem beszélt keresztül kapcsol az országban, csak az, hogy tolvajog az emberek hát én ezt kikérem magamnak. Hát én ennek a politikai közösségnek 11 évig voltam országési képviselője, államtitkára, kormánybiztosa. Jelen pillanatban is miniszteri biztosként segítem a kormánynak a munkáját. Tehát, hogy, hogy a, a félgazgatóság mellett. hát hogy én ezt határozottan kikérem, visszatosítom, és egyszerűen tégyen és fölháborítanak tartom, hogy mindenhol, az egész országban keresztül kassul mindenkit, akinek a politikai közösségnek vezetője volt, azt, azt letolvajozta. Hát ez micsoda mi, mi dolog, és csodálkozik, hogy amilyen az agyonisten, olyan a fogadj Isten. Hát a, a, az emberek egy jelentős részét egyébként ezzel, ezzel utasított el, és közben semmiről nem tudod beszélni, egyszer-kétszer elmondtad, hogy milyen remek programot csináltak, de semmiről nem tudod beszélni, amiben, el, amiben konkrétumokat mondott volna, hogy mi fog történni az oktatásban, vagy mi fog történni az egészségügyben. Te ott hát, voltál, 2002-ben még nem voltál a Fidesz környékén, vagy voltál? De igen, igen. igen. És visszaemlékszel arra, hogy a Fidesz hogyan változott a vereség után? 2006 2002-ről 2002 beszélek. Most nem tudom, mire gondolsz. Hát arra, hogy egy vesztes konglomerátum milyen magatartást tanúsít, azt követően, hogy vesztett, az ellenzék nem volt hatalmon, csak egyszerűen vesztett, nem először. De visszaemlékszel -e arra, hogy milyen volt a 2002-es Fidesz közösség, amikor négy hát év voltam után vesztett? a 2002-es eredményváron is, arra emlékszem, hogy nagyon letagozott bennünket az eredmény. Uh, talán, ha, talán még a Vörösmarty téren voltak a, a 2002-es eredményváron. De, de... emlékszel -e utána, hogy mennyire maradt egységes, tehát hogy voltak-e a Péterei akkor a Fidesznek? Ugye nem voltam benne intenzíven a dolgokban, hanem a, a megyei, meg a kultúrványos ügyekben vettem részt, azokban segítettem. Igazán, 2005-től voltam intenzíven benne, és 2000 től már megyei képviselő voltam. De, de nem, emlékszem, nem emlékszem arra, hogy, hogy, hogy ilyen típusú, ennyire durva nem is kiszólása hanem belső támadást lett volna. Természet. De amikor az Áder János és a Schmidt Mária önállósulása volt, amikor felmerült az, hogy nem biztos, hogy Orbán Viktor a legmegfelelő személy arra, hogy vezesse a Fidesz közösségét. Arra, arra tisztán te... emlékszem. Na de azért akár is nézzük, az, az egy egészen más mederben folyt. Abban nem volt, nem volt harag és gyűlölet. És hogyha lett volna, akkor nem lenne Áder János és Schmidt Mária most is ennek a ennek a politikai közösségnek a oldodvarában, illetve nem lennének a részeinek ennek a közösségnek. Tehát, uh, már pedig azok. Uh, uh, és, és saját családjaik. János mégiscsak Brüsszelben kötött ki, miközben korábban itthon volt. És akkor? Hát, hát, csak a... azt kérdezem tőled, hogy Trócsányi éksz... László, Trócsányi László, aki korábban egyetemi professzor, kétszeres nagykövet, alkotmánybíró, és és, és szerintem nem úgy éltem meg, mint hogy a ment értem, volna. Azért, de nem házelnök volt azért, ez egy más dolog. É, én, én, én, én ezt nem, nem érzem problémának. Tehát, hogy értem, te, csak hogy... azt kérdezem, hogy ugyanolyan kritikusan nézed de a saját közösségedet, mint amilyen kritikusan nézel más közösségeket? Vagy ugyanolyan nem, jó bocsánat, emlékszel -e arra? Én határozottan azt mondtam, hogy az én közösségem az közösség. És közösségként összetart. Uh, és ez nem és ez 2012 fegyelem. után is ugyanígy volt. A, az én közösségem összetelt, az nem fakció fegyelem. A 2002-es kudarc után a te átadat például sem arról szólt, hogy szétvenne a közösséget. Legfélebb néhányan megkérdezt, megkérdezték, hogy, hogy a közösség vezetése úgy rendben van-e, ahogyan, ahogy, ahogyan az 2002-ben volt. De ettől még a közösség nem hullott szét. Azok, akik egyébként ezt a kérdést föltették, azok nem vártak ki a közösségből, nem lettek páriák. Én, tehát magyarul én azt az összehasonlítást tettem meg, hogy az, azt gondolom, hogy a jobb oldal, a, a Fidesz, a KDNP szövetsége, annak a széles vett szellemi hódudvar az egy közösség, amelyen belül természetesen vannak viták, nézeteltérések, rivalizálások, harcok. mert egy közösségben is van ilyen, egyébként méne lenne, vannak, van természetes egészséges verseny, van azon túlmutató is, mindenhol vannak uh, kevésbé jóindulatú uh, megnyilvánulások. De közösség a másik oldal. Kiderült, hogy nem közönség. Nem közösség. Legfeljebb egy érdekszövetség, amely az első pillanatban szétdúrran, kidúrran, mint egy lufi. Hát egy közösségben uh, összezárnak az emberek, és a vereségben is egymás mellett van. Nem csak a sikerben, meg a siker reményében. Hát nem, nem lökik a vágóhídra uh, a a miniszterelnök jelöltjük el, tehát kiállnak mögé, aztán utána majd belül egymás között elrendezik, és megmondják a márkizai Péternek, hogy kedves Péter, hát ez nem sikerült. És ennek ezért és ezért úgy látjuk, hogy te voltál az, az okozója. Arra kérünk, hogy légy egyet de nem, De nem lökik oda föl egyedül a színpadra, Ebben nem, hozzák, fel, ebben nem fogok vele. Hozzák abba a hogy a gyerekei álljanak mögötte. Most túl azon, hogy a Márki Zajt Péter magától is, is lehet annyi eszel, hogy nem állítja maga köré a gyerekeit. Hát ilyenre nem volt példát. Én, én a Facebookra egy fotót nem tettem még hogy de a Péter, Péter rendszer, rendszeresen állítja maga mögé a családját. Tehát ez nem az első eset. Én, én értem, na de hát azért ez egy kockázat is. Ő, én értem, hogy magát ezzel akarja legitimálni. Értem, csak mondom neked, hogy ez nem De első eset, nem ez már a meg. sokadik eset. Én értem, látom. De szerintem ezt nem tehetné meg. Tehát, hogy ez felelőklenség, és azért, mert mindig vannak radikálisok, szélsőségesek, gyűlölkörök, hát az ember a közéletben nem teszik a gyerekei céltáblának egy olyan helyzetben, amelyben ő egyébként rendszeresen céltábla. Hát én annyi gyűlöletet kaptam az elmúlt 12 évben. Miközben én egyébként tényleg nagyon-nagyon nagyon-nagyon igyekszem, hogy, hogy bár néha van bennem harag bizonyos dolgok miatt, de hogy ne tápláljam a gyűlöletet, hogy, hogy, hogy fogadjam el azt, hogy mások egyébként gyűlölködőek. Ezért szoktam a legocsmányabb kommenteket is, hogyha észreveszem a, a Facebookon a bejegyzésemet, Nem kitörölni, de lájkolni. De lájkolni, vagy, vagy, vala, vagy valamilyen pozitív jelent tenni Oké, okay, akkor hogy, itt, itt hogy, ragadom hogy, meg az alkalmat, hogy egy másik vágányra tereljem a beszélgetés, különös tekintettel arra, hogy aztán ezen a vágányon is fog tovább haladni, hiszen egy kommentre reagáltál, nevezetesen nagyon impozánsnak tűnik, nagy örömmel írt írta Vlaszák Mihály, amire reagáltál, és azt mondtad, hogy köszönjük, reméltük, hogy elégedett lesz Március 28 tehát nem mentünk nagyon vissza az időben, elkészültek a Miskahuszár mellé kerülő családbarát látogató központ tervei. Mesély. Mi a kérdés, kedves János? A, a, hát, hogy idézd fel, ahogy ez az alapítvány e, tulajdonába került ez a Miskahuszár, és ahogy egyre jobban... Én van egy nagyon érdekes dolog... Uh -huh. Mely rövidesen utána vlaszák Mihály lesz a kejfejelcsi vendége. Van egy nagyon érdekes dolog ugye, hogy van egy Székesfehérvári nagyvállalkozó, aki egy ronc István nevű Dunajvárosban élő képzőművész koncepciójába, tervébe, amelyet egyébként Görög István a Fákozni Katonai Emlékpart vezetével együtt álmodtak meg, hogy, hogy ebből legyen egy nagy szobor, egy nagy alkotás. Én annak idején láttam a, a, a maketjét, a tervét, volt bennem számos bizonytalanság, hogy, hogy ez megvalósítható, hol valósítható meg. Tülelem, erről hogy... a bizonytalanságról mondanál még két mondatot? Hozzátéve, vagy aztán legyőzted. Hát nem, nem, nem győztem le, mert én bennem bizonytalanság volt, amikor láttam a tervet, Egyáltalán milyen forrásból? Egyáltalán szükség van egy ilyen szoborra? Tehát én nem ebben, ebben ezzel kapcsolatban számos kérdés fogalmazódott meg bennem. De, Melyik fázisban kerültek került -e eléd ezek a tervek? Volt egy óriás, volt egy kisebb, nagyobb volt egy óriási nagy megépített gipsz terv. És, és, és ebben a formában láttam. És darabtól, amikor ezek elét kerültek, akkor te valamilyen döntési helyzetben voltál, vagy csak egyszer elét kerültek? A Rohancinak a műterme az, az rácsalmásom volt, ez a nagy szoborod volt, aminek akkor ország is a képviselője voltam, és ugye a terv szerint akarták felállítani, mm. Valahol a katonai emlékpark közeléből szintén, szintén az országése képviselője voltam, tehát ezért mutatták meg nekem a dolgot. Utána én ebből az egészből kimaradtam, Közpénz, közpénzt az ötletgazdák nem tudtak a projekt megvalósításához találni, és jött egy, egy vagánvállalkozó, aki a saját vagyonából jelentős forrást áldozott arra, hogy ezt a szobrot, ezt a szobrot elkészítse, elkrisztette, felavatták, és óriási nagy vita övezte, meg övezi most is. Van, aki szerint ez egy, ez egy nagyon klassz találkozási helyszín, hogy ott megy a biciklút mellette jó időben írdatlan sokan állnak, meg mások szerint viszont egy elhibázott koncepció mentély jött létre. Tehát erről vita folyik, ez szerintem egy legitim vita, de én meg úgy közelítek a kérdéshez, hogy amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, és találkoztam többször a Vlaszlákóra, hogy ez egy, ez egy kész helyzet. Tehát, hogy már az szobor ott van. Ha egy szobor ott van, és az egyik törvényesen, építési engedélyel, egy, egy hosszú, jogszerű procedúra után lett felállítva, tehát magán területre, magán pénzből, és hogyha már ez ott van, akkor... Ne legyen az, hogy lepusztul, elhanyagolják, hogy a környezete nincsen rendben, és a többi. És a úr, aki már idősebb, ő úgy döntött, hogy, hogy mintha nagyon sok támadást kapott, ő inkább ezt a szobrot valakinek vagy eladná, vagy odadná, és végül egy olyan konstrukció született, amelyben a Lasszák úr az általam 2006-ban, ha jól emlékszem, igen, 2006-ban vagy 2005-ben tartja már Mária Hát már lassan húsz évvel ezelőtt alapított Berencét-Avi Kistéséget, Alapítványnak, amely nagyon sok mindent működtetett a Tóh tehát már bizonyította mm -hmm. a kápodási a nem tudom én, a, a, annak a felújításától és működtetésétől kezdve, a kápodási zsidó temető rendbetételén át, ezer dolgot tudnék mondani, ö, hogy ennek az alapítványnak adományozza. Oda és. Ö, a Művészeti Népfőiskola meg egy szerény összegért megvásárolta az alaptelelő területeket. Az az igazság, hogy a Vlaszák úr ezen 100 milliós nagy pénzt bukott el, de az volt a célja, hogy jó közepbe kerüljön a szobor, meg a terület. Az volt a célja, hogy ami számára egyébként nagyon fontos volt, hogy ez a mű létrejöjjön az ezzel kárba, és hogy legyen jó gazdája. Ez a, ez a háttere a dolognak, és ez független, még egyszer mondom, független attól, hogy, egy, hogy, hogy az ember ezt jó szobornak tartja, vagy nem. Hogy ezt a szobrot kortás művészeti akutásnak tekinti, emlékműnek tekinti, vagy, vagy egy, egy olyan gesztusnak, amely, amely, amelyben akár iróniát is lehet felfedezni. Mindegyik olvasat lehet legitim, én mondjuk emlékműnek nem tekintem, mert... mert, mert más ö, vizuális vízióim vannak egy emlékműről. De ezzel együtt egy létező mű, ö, amely, amely, amely, amelyet az emberek egy jelentős része szeret, ahova szívesen megy el. És ezek után készítetett a, a két alapítvány együtt egy építéséti koncepciót, amely egy látogató központ, mint gyakorlatilag az odaérkező nagyon sok biciklistát szolgálja ki, és hát ugye ne felejtsük el, hogy nincs ott a környéken sehol egy mosdó, van egy fabódi, fa amelyik erre ráítül büféként egy szomszédos telken, tehát igazság szerint az igényesség, az, az hiányzott is. Egy olyan látogatóközpontnak a tervei valós, vagy, ö, készültek el, amelyben közösségi tér, büfé és, ö, és mosdó vizes blokkok találhatók. Tehát szerintem egy nagyon klassz kis dolog, ahol aztán egyébként lesz egy kis ajándékbolt is, Mennyire uh, van ez a megvalósíthatóságtól? Tehát, hogy elkészültek a tervek, de vajon a pénzügyi háttere is megvan, vagy meglesz-e? Szerintem meglesz. Tehát szépen lassan meg fogjuk oldani. Uh, szerintem meglesz. A, a, most uh, még Vlaszák úr is felajánlott egyébként a segítségét. Tehát, hogy, ő, hogy ő nagyon szíves, nagyon örül, hogy, nem, hogy, hogy tényleg amit ígértünk neki, hogy, hogy nem fogjuk, hogy ne a dolgot, tehát azóta ugye bekerítettük, tehát emeltettük a környéket, úgyhogy úgy, már eleve rögtön, amit megígértünk neki, az alapítványelnökével, a dr. Kazai Viktorral együtt, azt, azt betartottuk. És hát nyilván az is, hogy most a tervek elkészültek, ezek nem csak látványtervek, hanem készépítésengedés tervek, amelyeket végegyeztettünk az önkormányzattal a, a fépítéssel, és ezek az építési engedélyes most már benne vannak a hatóságnál építési, építési engedély kérelemmel. Hát én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez egy megvalósítható projekt. Nagyon persze vannak a Facebookon, akik rögtön elkezdtek okoskodni, hogy milyen négy terv készült, hogy lehessen közülük választani. Nem tudom, még kéne választani. Ez magánterületen egy magánalapítványnak a a kezelésében van, tehát uh, nyilvánban megkérdezni az ember, hogy oké, okay, akik szerint itt meg kéne szavaztatni a lakosságot, az, az megkérdezni, hogy ő is megszavaztatta a házát a lakossággal, vagy egyébként kifizeti az alapítványunk helyett a négy tervet, mert az nem olcsó dolog négy ilyen tervet megcsináltatni. Tehát igaz, igazság szerint uh, én azt gondolom, hogy bár minden körül van okoskodás, vitatkozás, az egy jó dolog, hogy a Verenciától környéki még egy olyan helyszín létre, ahova szívesen mennek, vagy jöhet létre, ahova szívesen mennek az emberek. Nagyon szépen köszönöm, a rendelkezésre állást a jövő héten folytatjuk. Én is. Köszönöm, szépen. János, visszatalásra. Elsimulászlót hallottak. 061-71242. 061-712-42, aztán rövidesen felé bombol a szakmiájt. messziről jött ember lesz április 25-én hétfőn este fél nyolctól az Aquarium Club volt lokáljában, május 9-én ez szintén egy hétfői nap szintén este fél nyolctól az Aquarium Club volt lokáljában, és június 13-án ez szintén egy hétfői nap este fél nyolctól az Aquarium Club volt lokáljában. Filipov Gáborral és Bakács Tiborral nagyon messziről jött ember Április 25. Május 9. Június 13. Sok szeretettel vannak látva. Aki oda eljön, egy bankett a szerződést ír alá, hogy bármikor kaphat egy mikrofont a kezébe, és ő is kérdezhetővé válik a belépés díjtalam. 061 712.42. Jó lesz nekünk Okay. Oh, 061 -712 -42 először 712.42 másodszor egy 712 42. senki többet Fialaj János vagyok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt. A elmesélte Elsivó László, hogy hogyan kapcsolódott a Miska Huszárhoz, mesélje el a saját történetét. Hol, ho, hova menjünk vissza időben? 2006 felszínájában. Kinek az ötlete a Miska Huszár? Tehát kinek a fejében született meg a gondolat? Hát az én fejemben született meg, én egy ónólomkászata foglalkozó szégnek vagyok a tulajdonosa. és hát akkor viszonylag a kevés rendelésünkből is gondolkoztam, hogy e, milyen dolgot lehetne ólomból e, csinálni, ami e, e, mit tudom én akár e, termelés... A rendíthetetlen ólom katona? Hát igen, hát ugye el, először tettet, ugye o, o, kis olomkatonákat önteni, és azt, mivel, eh, ahogy elmondtam ennek, tehát egyrészt én gólműnök vagyok, másrészt pedig egy marketingos diplomám is van, és a marketinges eh, gondolkodás felül emelkedett rajtam, és hát hogy milyen jó eh, marketing eszköz lehetne, hogyha megcsinálnánk, ha. tehát nem sok kis olomkatonát öntenénk, hanem megcsinálnánk a, a világ nap tehát ugye alapvetően ez a rendítetetlen ólom katona kapcsán merült föl. Ismerőseimet megkérdezte, hogy nagyon nagy baromságnak tartanák-e. Többen mondták azt, hogy nem az. És aztán... Ez önre egyébként jellemző, hogy szondáztatja az ötleteit a környezetében? Hát. Természetesen. Hát egyrészt mindenképpen fontos az, hogy a, akiknek én a szavára adok, azoknak meghallgassam dolgokkal kapcsolatosan a véleményét. Hát én nekem is elég sok, tehát az a fajta ember vagyok, akinek rengeteg ötlete van, legalábbis úgy gondolkozom, akinek van száz ötlete, a száz ötletből egy-kettő a nagyszámok törvény alapján akár is. Hát ez valami hasonló dolog volt. Ugye. Ennek előzménye volt, hogy szikén ilyen marketing megoldás alapján az egyik dolog az volt, hogy holomban lehet csinálni, tehát aktivista módon, hogy mit tudná, öntenénk ólom tömböket, ezeket legalvanizálunk sárgelézzel, és tehát, mit rájönni egy Coca-Cola, és eladni. Tehát például ez volt az egyik mellette. És hát végül is az ólom katona. a győzött, a világ nagyobb ólom katonája, és hát mindenképpen ugye már akkor az én gondolkodásomban célcsaporként a gyerekek voltak az én fejemben, úgyhogy tehát gyerekek hogyan lettek szerzőtársak? Hát e, volt egy e, Vas János nevű úr, aki itt hozzánk, te, ilyen éremester e, e, Kft. c volt a, a, a tulajdonosa. Itt járt, ide járt hozzánk alapanyagot vásárolni, és ugye kérdeztem, hogy nincs-e egy szobrász ismerős. Egyrészt is megkérdeztem, hogy hülyesége, mondta, hogy nem. És aztán, hogy nincs -e valami szobrász ismerőse. És azt mondta, hogy Róhánc István, Róhó István, Dunajvárosban, Szobrász, mellette a szécsényi gimnáziumban tanít rajzot és földrázot, és azt mondta, hogy akkor bejár hozzá. És aztán utána elmentem egy hogy én két emberül Dunajvárosban a Róhóhoz, és akkor elmondtam neki az ötletet, és akkor mondta, hogy hát nagyon közvetlen. Tehát ha azt mondom, hogy ha ennek az egész dolog ami ugye idesztól uh, 16 éve kezdődött. Uh, megismertem azt hiszem, az életemben az egyik legjobb embert, uh, ez a volt Tehát a, a jó ember, hogyha uh, valami is gondolok arra, hogy milyen is lehet a jó ember, <gül> akkor az ember ez a ember, uh, a volt. És mondta, hogy hát misikém, ez akkor a baromságot csináljuk meg. És akkor uh, ő rögtön uh, egy, egy a 4 és leskicelt egy uh, Álló, huszárt szoborral, tehát hogy most külbelül kinéz, mindig megvan a kis nagyon drága kincsként őrzöm az emlékeim között. Leskicselt ezt a, a Az önfejében egyéb... egyébként volt -e ennek alternatívája, vagy nem volt? Na, hát ez úgy, úgy adta magát. Tehát nem tudom, hogy ő... Tehát ez, mit tudom én, egy tíz perc alatt, vagy mit tudom én, nézd órát beszélgetünk, és akkor... Féljelten, azt kérdezem, hogy még mielőtt ez a skic megszületett volna, az ön fejében volt-e bármilyen más változat? Nem, nem, nem, nem, nem. Hát nem volt, mert ugye hát mellettem, tehát láttam én, hogy közöm nem volt az olom de hát ugye semmilyen, semmilyen elképzelése nekem okay, nem Oké, tehát volt megszületett az. ez a skic, igen? igen. Hát, és akkor, hát ez nekem nagyon megszetszett, hogy tehát ugye nem kivont karddal van a, a... Tehát ez egy ilyen jó pofa figurának tűnt. És ugye ekkor megállapodtunk, hogy akkor ő csinál ezzel egy mintát, amit, mintem én egy hónap, más egy hónap alatt el is készített kézüglől, egy egymétet, tíz cent is Szobót. Én meg közben kutattam, hogy van -e a világon legnagyobb ólom katona, tehát a Guinness rekordban. És aztán ugye én, én nekem a keresésem az a, az ólomnak az angol neve az a LED. Én LED, LED, LED Soldier-t kerestem, de kiderült, hogy Igazából az ON katonának, az angol megfelelője ON katonát angol a TIN, tehát TIN Soldier. Na most ugye kiderült, hogy igazából így is használták, és hát ugye nevengeteget, amit el lehetett télni, neten mindenképpen próbáltam utána, és az is kiderült, hogy igazából a rendszeret, a ON katonát azt Szentzély Júlia fordította, hogy az Andersen mesét, ő fordította magyarra, és ő fordította olom katonának, Mert Andersen még olomkatonaként katonaként szerepett. Egy a lényeg, hogy megtaláltam végre azt, hogy ilyen hát van a világon a legnagyobb olomkatona. Kanadában van, és 9,5 méter magas, 5,7 tonna. Ezt egy ottani altféleli cég készítette egy kaszárnya elé. Hát ez egy olyan, mint a, amit most lehet látni a rendszeretlen katonától. Tehát ez egy játékfigura, egy melége tehát olyan egyszerű, piros, sárga, tehát egy, egy viszonylag egyszerű figura, alakult, tehát bengel és kör, hogyan mondjam, tehát mint egy fából kifaragott bábú, vagy nem tudom micsoda. És akkor ugye, tehát akkor, na akkor most már megvan, hogy ugye azt sem tudtuk, hogy mekkorát kell csinálni. Hát akkor most akkor egy a lényeg, hogy akkor ennél magasabbat csináljunk, de hát azt, hogy hogyan csináljuk meg. Itt egy pillanatra álljunk meg, végül is bekerült a Guinness rekordok könyvébe ezzel a szobor? Nem, mert az is pénzbe került <gül> volna igazából is. Ugye, tehát akkor kellett volna, amikor már elkészült a szobor, és hát ugye a végén nekem kellett finanszírozni, akkor már úgy voltam vele, hogy kész van arra, hogy tett, mint én, néhány millióban belekerült volna ennek az egésznek a regisztráció, és úgy voltam vele, hogy ez most már nem Guinness rekord, jó nagy lett, olyan lett, túl vagyunk rajta, tehát hogy ezt 13 évet a az egész hogy és Amikor volt, azt mele? mondja, hogy kilótunk, az most a szó fizikai értelmében vett killódás, vagy pedig, mert ugye a szavakat nem véletlen választja az ember. Hát ez, a, a, a, ez egy nehéz időszak volt, de nehéz, de nagyon szép időszak volt. Mi volt benne nehéz? A, Hát azért sokáig tartott. Nem úgy alakultak az események, ahogy nem tervezte? Nem úgy alakultak az események, tehát én nem gondoltam én se, hogy ez 13 évig el fog húzódni. Alapvetően mi nem stimmelt? Hát nem tudom, igazából e ezt így utólagosan nem tudom megmondani. Te én azt hittem, tehát ugye minden bizonyal az én elképzelésem azok nem voltak igazából közel a valósághoz. Azt hittem, hogy, hogy én egy darabig, addig, amíg elkészül a, a, a minta, Addig én ezt finanszírozom közben, sikerül valami sponzort találni, aki támogatja, aki végig finanszírozza. tehát utána a teljes elkészültét lefinanszírozza. Tehát én nem gondoltam, hogy ennyit fogok rákölteni, meg hogy én fogom megvalósítani saját. Egy pillanatig nem járt az a fejében, hogy abbahagy? De hát többször. <gül> többször, csak ugye ahogy haladt az elő, előre az idő, úgy már nem lehetett abba adni. Tehát ugye itt a, a, a szobrásznak ö, benne volt, tehát ugye ő hitt bennem, hitt az egész dologba, és hát ö, ugye ö, nagyon sokan mellette hittek, nagyon sokan támogattak, tehát itt a, ez ö, rácsalmáson ö, készült a szobor, ott egy építőipari cégnek a telephelyén az egy lóistáló megépítőanyag telep volt, tehát fűtés nem volt, csak villany, tehát ott téld a fagyba, ott hegeztette a, a váznát a szobornak a, a, a rohó, akkor ugye erre, ha, tehát a, ez a KFT adta az állványzatot, ingyen adták a, a helységet, ingyen adták az áramot, ingyen körbeállványozták a, a, a szobrot, ahogy haladta a, a róha. ami végül is végítéssel. hány méter lett egyébként? Ha, tehát, hát 12 méter lett. 10 tonna? Méter, hát 80 tonna, mert végül is beton volt készül. Tehát ugye ez is gondolt, hogy ólom tehát ugye voltak mindenféle felsz, tehát itt tőleménk 10 évig hogy, Tíz év alatt nem sikerült eldönteni, tennünk, hogy, hogy miből is csináljuk, hogy alapvetően körülött védelmi okok miatt, meg az embereknek az és az ólom miatt. Tehát itt alapvetően ez volt arra a szó, szó, hogy esetleg ólomból csináljuk, és azt le, levédjük, meg miért tudom én. De is aztán egy... Kaposvári építőipari cégnek, tehát először egy Dunajvárosi betonos cégnek az igazgatója adta az ötetet, hogy csináljuk betonból, és aztán utána ő ajánlott is egy Kaposvári tímpanon, vagy az a tímpanon az volt a, a hogy is hívják, a cég, akinek a telepőjén voltunk, a, a másik cég a ők a 2002 KFT kaposváron, akik ő, ön kifejezetten betonnal foglalkoznak, ők ö, ö, valósították meg végül is az egészet, hogy ezt a technológiát ki is kellett próbálni. Úgy, hogy, ö, Mivel van bevonva? Festékkel, festékkel. Hát itt is, tehát ugye sok támogató volt, mert ez pedig egy, egy érdi egrokor cég biztosította nagyon kedvezményes áron a, a festéket a, a bevonáshoz. A szobrász festette a feleségével, meg mint tán, néhány segítővel ők festették végig a szobrot. Ez De mennyire ez ellent a... az időjárás viszontagságainak, tehát mennyire kell vigyázni erre a szoborra a jelen állapotában? Hát az a igazság, hogy amióta kész van, azóta, amennyire létre fel lehetett érni, a szobrasz már kétszer oda ment, mert ugye tehát az a rész, ahol igazából nincs kitéve az érintésnek, tehát ugye ott a gyerekek nagyon élvezik, és hát ugye igazából ez a legnagyobb örül, mert nagyon szívesen mászkálnak, fényképezgetik, ugrálnak a csizmáján, a lába között hancúroznak, tehát ahol érintés, tehát ahol kopik a festékot, a szobrász lefestette. Tehát a többi része ezt pedig szerintem olyan, mintha tegnap készült volna. Hogyan lett a hely? A hely az, tehát nagyon sok elképzelés volt, tehát ugye, Uh, ugye 2010-ben volt Európa kultúrás főváros, Pécs, tehát ott is ugye olyan megfontással akián gondoltuk, hogy hát ott, ott akkor oda el lehetne helyezni, és akkor biztos, hogy lehetne forrás szerezni. az egész Ez akkor tehát volt olyan, hogy uh, ugye itt volt a, a hőségterjen az időkerék, és ugye, uh, ugye azt meg elindított annak idején, amikor az önős csatlakozás, aztán ott ruhat, a, meg nem is tudom, hogy talán még mindig ott a, a hőségterjen, Na mindegy, akkor volt egy olyan ötletem, hogy hát én valamilyen módon elkezdeném megműködtetni, és megengedik, hogy mellé rakhatnám a, a, a, a, a szobot. Tehát rengeteget ötleteltem. Aztán volt olyan, hogy Eszter gombol megkerestek, hogy vigyem oda. Ott meg egy helytetőr lett volna. De hát ugye Pákoz az mindenképpen a Pákoz először, tehát a legelőször, amikor kerestem a helyet, akkor még nem volt meg a katona emlékpart, hogy csak egy kis bódió volt ott tákoznom. És ugye ötletként ez fölmerült, de nagyon messze voltunk még a megvalósulástól. Aztán utána volt egy olyan ötlet, az. Görög Ezezes, a katonai az igazgatója, ugye azóta nagyon szép emlékpark lett ott kialakítva, ő volt igazából, aki ö, nagyon sokat segített nekünk, ö, és őnek volt az ötlet, hogy a Mészek-hegyen, a emeletesnek a túlsó oldalán, ott valahol a. a, a, a arborétum mellett e, e, lehetne tenni, látványtervek készültek róla, mitől tudom én, aztán kiderült, hogy ugye a, a zavadex a területe és nem járultak hozzá, de valószínűleg nehezebb is lett volna megvalósítás. És aztán utána még, tehát volt még több variáció is, de hát ugye a, a, a Gödög úr megtalálta ezt a, a bogárhalmot, bogárhalom nevű dombot, és hát ő javasolta, hogy legyen ez. A telkét is önbette? De igen, a fertot is én, én vettem. Hát ez ugye itt is volt egy olyan probléma, hogy aki ugye, hogy összehozon a tulajdonossal az emlékparkba, a Görög úr, a, a, kaptam én is egy emlékplaket, a az emlékparkért, meg aki a, a tulajdonos, ő is kapott, és hogy ott az összeismerekednénk, és akkor majd lebeszéljük, hogy én megveszem azt a területet. És hát ugye ott összeismerekednénk, és akkor a, a hölgy azt mondta, hogy hát az nem is az övé, mert az kárpotlásba leszben kapott ott a környékbeli földeket, de mondta, hogy hát az Natura 2000-es terület, hogy is semmi köze nincsen hozzá és hát ugye a görög úr az kiderítette, hogy hát igen, tulajdonul nem megmutatta neki, hogy a lövé, és hát aztán végül is, hát mondott egy, tehát ugye arra, amikor a érték alatt ján az a területet, ez egy, mint tudom, egy hektáros terület volt, az, mint tudom én, négy forint volt, és hát ugye, Hát gondoltam, hogy itt van én egy ha, ha min, jó, mert mondom, akkor két millió forint. Hát azt megmondta, hogy akkor tíz millió. Na most hát akkor innentől nem én rögtön hajat vágtam magam, jaj, akkor már látszott, hogy nem ez itt olyan támogató, aki ezt finanszírozná. Tehát akkor már késültem arra, hogy nekem fog kelleni finanszírozni, és hát akkor megvettem temettől, hát mondom, ez nagyon sok. Hát ugye ezt hozzá kell adni a szobor megvalósításához, amely szintén több tízmillió forint. Egyébként, hát pénzről igazából megmondom úgy, hogy van. Ö, inkább nem beszélnék, mert, ö, mert szerencsés ö, véletlen, vagy a szerencsés dolog volt, hogy akkor a, a, a bazsidő szakvadségem elég jól ö, funkcionált, és ö, ö, tudtuk finanszírozni. Tehát ö, a az a rengeteg munka, meg az a rengeteg támogat. Tehát akkor, ugye, hogy miért, mikor volt, tehát volt többször, amikor megtorpattunk, de, de alapvetően az a rengeteg energia, amit mások is beletettek, nem csak az, hogy én beletettem, hanem nagyon sokan tehát, ötletem, Bizonyos szempontból de... ez azért is valósult meg, mert öntiszteletben tartotta mások lelkesedését? Igen, lelkesedését, meg a lelkesedését, meg az önzetlenségét. Tehát ez, ez mindenképpen egy szempont volt. Persze mindenképpen a saját magam, tehát ugye a hazudnéka nem mondanám azt, hogy a saját magam hírusága nem volt benne az. Hogy, Hol készült hogy, a ha... szobor? Hát a szobor az úgy készült, ugye, hogy Ráczalmáson ö, ö, megcsinálta a szobrás vízből, az körbe lett ö, ö, tehát fel volt álványozva, körbe lett zsaluzva, kiletöntve betonból, nem 13 szint, mit tudom, én, 30 valahány darab ilyen szegmensből volt. Tehát beöntötték a szobort egy nagy betontömblet, így készült el az öntőminta, azt rátszólásról át lett szállítva a, a pákozzal a dombra, ott addig a Dombó már, tehát igazából ehhez 80 tonna a szobor, 120 tonna volt az öntőminta, ugye amivel a, a gipszolva közben körbe lett meg a másik 100 tonna az pedig az a beton, az pedig az ahéla. Tehát ugye ezt a 80 tonnának ugye, megfelelő alapozást, ezt a lépcsőt, ezt a posztemes meg kellett csinálni. Tehát ez a durva 300 tonna beton. Á, most ugye most... ott ezek fel lettek állítva, és akkor szintenként hordták ott a betonos autókat. 2017-ben, 18-ban volt az átadója? 17. szeptember 29. Tehát ugye ez is, hogy ugye mi, tehát a Pákozics az a, ugye szeptember 29-én volt, Na most ugye a, a neve, az nem az én nevem miatt Miska, hanem e, ugye szeptember 29-e az néhány nap, ugye ez régen volt a fegyveresedők napja. Tehát innentől kezdve a szoprás szagaskodott hozzá, én kéte lába próbáltam kitakozni, mert mondtam, hogy az is nem mosol le rólam, hogy én magamról akarnám elnevezni az egészet. Na most a Miska is azért, tehát ugye már ezzel is mutattuk igazából, hogy alapvetően, ez egy játékos figurát. Ö, tehát alapvetően ugye ö ez ö, valamilyen módon az, az volt bennünk, hogy a gyerekek mit szeretnek, tehát ha valami nagy, meg érdekes, meg mit tudom én, és kérdeznek. Tehát a kérdezés, az elmúlt négy és fél év az mit bizonyított e, egészen addig, e, amíg nem született meg a látogató centrumnak az ötlete, meg hát közben ugye tulajdonost is cserélt e, mind a telek, mind pedig a szobor. Ez a négy és fél év műveltelt már a felállítása hát a... Én, én, én, én ugye elvileg feladtam. Tehát ugye alapvetően úgy voltam, hogy az én erőmből ennyire telett, ez mint ö, ö, a mentális lelkesedés, meg egyéb dolgok ennyire tervett, anyagilag ennyire tervett. Úgy gondoltam, hogy előbb-utóbb majd ö, valaki ö, felkarolja, és méltó gazdálja lesz. Tehát alapvetően. Ez volt ami a magam résző, a másik pedig az az, hogy hát épp elég, tehát ugye sajnos a környékbeli lakosoknak nem nagyon tetszik, ugye, mert nem megfelelőképpen kultúrált a környezete, nincsen ott egy megfelelő illemhelység, mit tudom én, az odavaló út, tehát sok, nagyon sok a látogatója, tehát az, a, az ott környékbeli lakóknak, nem egy kellemes dolog, ezt én elismerem. A másik pedig az, az hogy ami viszont nekem, eh, hogyan mondjam, visszaigazolás az, hogyha eh, rákellőtt a Google térképre, a Google térképen, Google térképen eh, ha megnézi, eh, eh, egyrészt eh, kommentek vannak rajta, másrészt pedig rengeteg fotó van. A rengeteg fotón eh, látni azt, hogy nagyon sokan vannak, akik szeretik, akiknek tetszik, akik eh, akik alapvetlen akiknek élmény ö, ad. Vannak persze ugye, nagyon sokan, akik Gisnek tartják, meg Ormótlannak, meg bufordinak, meg Izdéstelenek. Hát ö, nézze, ö, Ezeket az embereket is el kell fogadni, hát ha valaki nem kíváncsi el, nem menjen bőztán, A Velencei Tavai Kistérségért Alapítvány és a Kárpát-Velencei Művészeti Népfőiskola hogyan kerültek a Miskahuszár környezetébe? Hát első vonul igazából a kezdetektől a, a, a, tudott erről a dologról, és nagyon sok minden be volt, amiben segített bennünket, ráadásul jó kapcsolatban van a szoblásszal és a rohóval is. És hát ugye annak idején ö, ugye, többen például följelentettek ott a, a körnéken, hogy kerítsem el, meg ugye a környék belül akkor sok kihelyezték, hogy ez egy magálember, ez nem emlék, magánember, magánszobra, Amit tudom én, tehát ugye voltak feszültségek, és akkor próbáltam segítséget kérni tőle, és mondtam neki, hogy hát én nekem, tehát az igazi az, hogy mondtam neki, hogy, hogy hát én nekem már több energiám nincsen, tehát ugye 47 éves voltam, amikor elkezdtem, most 60 Három éves vagyok, 60 éves koromban már nem azok az álmai, meg nem azok az energiák feszítenek, amit 47 éves koromba feszítettek. És hát kértem a segítségét, hogy, hogy, tehát ugye mondtam, hogy én már nem valósítom meg ott a látogatóközpontot. Ugye ez a látogatóközpont olyan lett volna, hogy ott a helyszínen akkor lett volna egy kis elfoglaltság, nem az, hogy oda mennek, ők 10 perc alatt körbenéznek, hanem ott lett volna egy foglalkoztató, ahol olomkatonákat lehetett volna önteni, akkor nem ezelni lehetett volna. Tehát ugye kézzel lesznek ami elfoglalni a gyerekeket, kifesteni, lehetett volna egy kis. Ajándék voltat csinálni, amivel minden bizonyal akár egy ilyen kisebb üzleti vállalkozásként lehetett volna az egészet működtetni. Erre én próbálkozásaim voltak, csak ugye gondolom, tehát energiám, időm nem volt már rá, és hát ugye mellette nekem az iratségemmel is foglalkozni kellett. És hát így döntöttem, hogy, hogy, hogy előbb-utóbb, és ugye a, az első manúr, javaslat alapján történt, ami történt. Azt írja az, hát, az akkori segítség. 168 óra, hogy Miskahuszár mennyibe került, senki nem tudja számlákkal igazolható, mint egy 100 millió forintot raktak bele, de ennek akár többszöröse is lehet az adományokból származó illetve ingyenesen vagy utányos áron nyújtott segítség mértéke. A szobori... Há lehet, hogy hát a többszöröse nem lehet, de biztos, hogy sokát, hogy ezt valami, de, azt mondom, hogy de, tehát ugye az, nekem a cégemnek a könyvelésében bennem, hogy mennyibe került ez az egyik, de az, hogy a, a 13 év, az mennyibe került, hogy... Az országot végig jártam csak én magam, tehát ugye, hogy mennyit dolgoztam rajta. Az, hogy a szobrász, mit tudom, hogy hosszú éveken keresztül dolgozott, az, hogy a szobrásznak a diákjai, tehát gondolja el, el, hogy három előtt magasságban vödörel hozta fel a, a, a gipszet, és a diákjai segítettek. Most ki tudja ezt Úgyhogy, tehát ez De nem is ez a lényeg nem az a lényeg. Most amikor megálmodják mellé a központot? azzal is egy volt tervét valósítják meg illetőleg? Igen, tehát ez megvalósítja más azt a tervet, tehát ahogy komplett az egész. Tehát ugye ez így lett volna komplett. Véletlen egyébként az, hogy kommentelte Elsimo László Facebook oldalát, mert egyébként ugye ilyen véletlenek ritkán fordulnak elő, vagy valaki felhívta rá a figyelmet? Nem, hát én követem az első manúr Facebook oldalát és láttam, hogy ez történt. Tehát az első manúr kirakta a Facebookra és nagyon megölültem ennek és ez volt az egész. Tehát én elvileg ugye hallottam arról, hogy tehát, a, tehát akkor, amikor én a telket azt eladtam, én ugye nekem volt egy alapítvány, amit én alapítottam, annak az alapítói jogait azt átadtam, meg volt egy Kft., aminek... Köszi? Tehát... Figyelek, Haló? figyelek, figyelek. Tehát meg volt egy Kft., tehát a Kft.-t, meg a, a telket, azt eladtam, a szobor pedig azt annyi neki adományoztam az alapítványnak. A... A, ha elkészül hogy... majd ez a látogató központ, akkor az egészre hogyan tekint? Hát én már most úgy ö, ö, tekintek, hogy, hogy tehát mindig izgatott leszek, amikor beszélek róla, ö, és hát ugye tegnap is, amikor ön jelezte, hogy beszélgessünk már róla, tehát azért felfokozott állapotba kerülök, mert, mert szép emlék. Tehát ugye, ahogy telik, az idő, egyeszebb lesz az egész, és mellette azért, ahogy látom a látogatottságot, meg nézem a fotókat, nézem, hogy milyen gyönyörű fotók készülnek. Van ott a, a szomszédben egy hölgy, aki ott lakik, neki a van egy gyönyörű kertje, és az, az is a Facebook oldalon van egy annyira csodálatos kép, ö, ö, ö, ami egy gyönyörű virágos kert, és ott a végén a miska egy alkonyati képten, Tehát ezek a dolgok azok mind azt mondják, hogy, hogy tehát érdemes volt a, a, a, a, a dolgot megtenni. Na most március 15-én a, a, a két kislány unokámmal, tehát annak idején ugye csináltam egy ilyen, ilyen víziót egy kicsit, és akkor majd amikor nagypapa leszek, akkor az unokáimmal oda megyek a Miskauszárhoz, és ö, ö, ö, megmutatom, hogy ö, tehát ez volt, amit ö, nagyapátok valamikor megálmodott. Na most, hát ez ö, most március, 15-én valóra vált, tehát innentől kezdve azt mondom, hogy ennél nagyon örömöm nekem. Ö, ö, Ilyen szempontból a Huszárral kapcsolatosan nem lehet. Ott volt a két unokám, látták, mondták, hogy hát ezt a papai, papit csinálta. Ez, ez, ez azt, mondtam, azt mondtam magamnak, hogy ez egyik olyan pillanat az életemnek, amikor boldognak érzem magam. Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm Köszönöm Köszönöm szépen. Ásra, Köszönöm szépen. Kívánok, Németh László vagyok. Meghatottam, és nagy-nagy örömmel hallgattam ezt a történetet. Nagyon jó, hogy ilyen csodálatos emberek is vannak. A többi ablak képregél, egy messzi kétes folytatás. A fények itt-ott már mutatnak, Engem is, hogy visszalás az ég iekéhez Szinte gyúslathatnád, hogy hiányzol. 46-os lábnyom a jel, rúmoslik kéne, merre járjon. A másik föl is ismerős, a párszal. Sikerül. Kirchner Pétert fogom hívni. Na, még egyszer próbáljuk meg, aztán felhívom telefonon. Jó, János, akkor felhívom telefonon, viszont arra kérlek, hogy a Miska huszáról találjál ott, a, amit a Vlaszák úr megálmodott, és a beszélgetésünk egy részében akkor azt lehessen látni, hogyha egyébként a korábbiakban ez nem is történt meg, jó? Ahó! Oh. Jó, köszönöm. Akkor fölhívom telefonon. Mondjuk. Csak egy, igen, nem is így. Nekem... Nem, hogy lássák az emberek. Jó. Nekem nem. Külön. Igen, tessék. Nem jött össze a Skype, de így telefonon sikerült Késner Péter van a vonalban. Boldog születésnapot! Köszönöm szépen, jó reggelt, kívánok! Több apropó is van itt van ez a születésnap, meg e, azt kérdezem tőled, hogy én rendszeresen szoktam beszélgetni Elsimó Lászlóval, hosszú történetem érdemes belebonyolódni, e, és most szóba került a Miskahuszár és a Miskahuszár mellett e, e, létesítendő látogató központ, és ugye ilyenkor, amikor én készülök a beszélgetésre, akkor át szoktam futni a kommenteket is, és meglepetésemre megtaláltalak téged, Kisner Péter, ez a Miska husztár nagyon gáz, viccnek elmegy, de komolynak, három pont, tutik tuti kell ezt fényezni még, és még mielőtt a, a véleményedre volnék kíváncsi, azt kérdezem tőled, hogy mennyiben jellemző az, hogy te mások megszólalásait kommenteled, illetőleg, hogy rendszeresen előfordulsz e politikusoknak a Facebook oldalán, mert euh, én korábban nem találtam hasonlót, de lehet, hogy itt nem voltam elég figyelmes. <gül> nem, egyébként ez relatíve ritka az a helyzet, hogy igyekszem tartóztatni magam a Facebook trollkodásnak -troll -troll -troll a <coughs> és a kanapi harcolásnak a azitől, de, de mondjuk pont az elsimolászlónak szoktam figyelni a a, az oldalait, meg a kommunikációját, mert a, azon kevés fizetések közé tartozik, akik, akiket így birok valamilyen oknál fogva. És a, és a Miska huszár, azt pedig megnéztem a saját szememmel, mert nagyon kíváncsi voltam rá, és, és körbejártam, meg megcsodáltam, meg minden, és, és így ez a kettő összeért, és ennyi, de nem, nem vagyok ez a, ez a ez a Facebook troll egyáltalán. De az, hogy troll, az Tehintem. föl erült. Hogy tetszett a szobor? Hogy tetszett a környezet? Hát aranyos ez a szobor. Tehát szép, szép, szép aranyos dolog, hogy van egy ilyen szobor, de hogy ez, ez egy ilyen, hát egy gics. az nem kérdés, hogy ez egy gics, és hogy a nem is kicsit, és hogy ebből egy ilyen ekkora ö, valamit próbál itt bárki kreálni, látogató központ is egyáltalán, azt azért azt nagyon, nagyon túlzásnak találom. Amikor te azt mondod, hogy kedves dolog, azért az mindjárt a posztodból nem következik, mert ugye azt írod, hogy nagyon gázvicnek elmegy, de komolynak, tehát azért ez itt nálad relatíve komoly kritikát kapott. Igen, értem, és ez azért is van, mert, mert addig, amíg fölállítanak egy szobrot oké, egy dombtetőn, és akkor azt hogy meg lehet nézni, addig ez egy kedves dolog. De amikor ezt elkezdjük komolyan venni, akkor már nagyon gárt. Tehát ezt így értem. Hol a határ? A... Hol van a komoly és a komoly a határa? Tehát... Hát egy látogató, közp... egy látogató központot építeni egy, egy, egy vidám vasmeton szobornak, ami ami gyakorlatilag a legók szintjén ábrázolja a miska uszár dolgot, ez, ez nekem ez már átlépi a határt. Az miről szól neked? A határ? Nem, nem, az miről szól, hogyha létrejön egy ilyen látogató központ. Hát az arról szól, hogy van egy gölcsös igyekezet arra, hogy egy gyakorlatilag ö, ö, ö, kedves és vicces, de komolytalan dologból valami nagyon komolyat csináljunk, ez nekem erről szól. Tehát semmi, semmi komoly bajom nincs a Miskauszára tényleg úgy amúgy, csak hát hogyha építünk neki egy látogatóközpontot, akkor elkezdjük azt hinni, hogy ez egy emlékműve valaminek. És azért az, hát azt így nem látom, tehát ez, ez csak egy ilyen, szerintem egy ilyen nem túl érdekes turista látványosság. Nem látok bele többet, művészileg megértékeltetlen szerintem. Az autóból láttad meg? Ne, hát az autóból láttam meg, igen, és hát sokszor megláttam az autóból, és egyszer rászántam magam, és oda, oda a gép, a gépkocsisztam, és megnéztem közelül, Az Unodi Eszterrel való klippet ment le a beszélgetés előtt. Milyen formációkban vagy most éppen jelen? Az Eszterrel dolgozunk, igen. A Siami, Siami and Friends, műlepéte Siami and Friends zenekarral játszunk a hétvégén is. Milyen és volt a műpában? A... Hát az csodálatos volt. Az csodálatos volt. Azt nagyon készültünk rá, és egy csomó melót raktunk bele, de érdemes volt minden percet, amit rá... Ugye ez percet, egy születésnapi koncert volt. Cikerült. Igen, igen. Igen. De lényegében, lényegében a a születésnap az, az, az egy, egyfajta apropója volt, de alapvetően egyébként pedig nem csak retrospektívnek is számított, de, a, de az Endfence zenekarnak a, azok a darabjai, amik, amik uh, uh, vidéki klubokban vagy fesztiválokon nem állják meg a helyüket, azok el tudták nyerni azt a formátumot itt most, ami a, amit érdemelnek, szimfonikus zenekarral. Egy ilyen, egy, egy ilyen nagy, igazán nagyszerű közegben. Ott hagytuk abban, hogy a hétvégén. Igen, hogy a hétvégén a cia a a játszunk a Esztergomban, illetve, illetve jövő héten a napján Szigetváron, de pont nemrég a, a Ágostoni Béla barátom, akit sok helyről lehet ismerni, például a Zuboyból, felkért, hogy a Bardet nevű jazz-ben karábban kitározlak, ez egy új kihívás, most éppen ez is van. És hát a Brody János produkció, amiről ne felejtkezzünk el, ami, aminek, amivel kapcsolatban egy nagyon érdekes kiadvány fog hamarosan megjelenni. Erőbb, bővebben? Ha megjelent, akkor rögtön. Addig még nem akarom elspoilerezni, de perceken belül tehát így a, nap, a nap, napokban, ha minden jól megy, meg fog jelenni. És akkor már nagyon szívesen arról is. Addig, addig nem mondanék róla többet. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Alas, és még egyszer boldog születésnapot. Nagyon szépen köszönöm én is, minden jót. Szia, Péter. Servus. Kösner Péter, hallottak. 061-71242, bármilyen témában. 8 óra 1242 először Kívánok a Miskaszoborhoz Ön. szeretnék hozzászólni. Eleinte, amikor elmentünk az Emetesen, először nevető görcsöt kaptunk, aztán hónapokon át sírva fakadtunk, Most meg kétségbe vagy, esve, hogy ez a rettenet ott van. Izléstelen, ugyanolyan izléstel, mint az ötödik kerületben, a Csendőr szobor vagy a Madács Téren, a Sisi szobor. Ez a nernek a teljes csődje művészetileg köszönöm. Én mondtam önöknek, hogy nagyjából egész fog összeállni valami a műsor végéig. Én szándékosan nem akartam ezügyben véleményt formálni, valami mást akartam megmutatni, ami más nem azt jelenti, hogy közben ez az értékítélet, ami elhangzott volna, ez idegen lenne a műsortól, Én most egyénileg nem fogok ez ügyben állást foglal, foglalni. Jó reggelt! Jó reggelt! Tervúz Horváth Péter! Kérlek, tőlem, Péterrel abszolút egyetértek. Én is voltam ennél a Miska Szobornál, megnéztem, de ez egy ötperces odamenetel is az ember eljön, és én úgy emlékszem, hogy Elsimon László négy évvel ezelőtt volt rajta, hogy vagy ő is, ő is borlatú istennek tartottam, de is tartott. Te nem így emlékszem, akkor beszélgettél erről? Nem emlékszem. Én, én így emlékszem négy Lehet. évvel ezelőtt. Úgyhogy egy őrűzgíts az egész, és tényleg ez egy látogató központot, tehát ez az akkor lenne érdemes, hogyha az ember eltöltene fél órát-órát, Az mert oda mennek, öt percig és eljönnek, tehát ott tök, tök fölösnek és tovább lenni. Egy őrűzgíts az egész, úgyhogy ugyanez a véleményem a kirszárnak, hogy tiszta Hát ez van, megvan. 061 712.42 másodszor. A műsor 9 óra 3 percig tart, úgyhogy addig még van 6 perc. 061, 712, 42, senki többet? De ez a senki többet, ez még 330 másodpercig kitart. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 6 után, de még hét előtt találkozunk. Egyelőre nem tervezek holnapra senkit se beszervezni, ismét egymásra maradunk. Itt mondanám el, hogy... Április 25-én, május 9-én és június 13-án, ezek mind hétfői napok, mind este fél nyolctól az Aquarium Club volt lokájában nagyon messzire jött ember lesz, Bakáccsal, Filipóval és velem. Három olyan témában, amely megérintette önöket az elmúlt időben, beszélgetünk egymással. Aki eljön, arra vállalkozik és azt kockáztatja. Én mikrofont kapok kezébe és akkor abba beszélnie kell. Egymással beszélgetünk, egymást kérdezzük Egymással próbálunk dűlőre jutni, hogyha lesz dűlő. A belépés természetesen továbbra is díjtalan. Köszönöm mindazoknak, akik lehetővé teszik azt, hogy ez így díjtalanul működjön. Majd eljárok annak érdekében, hogy a 168.hu is hírt adjon erről, hogy minél többen tudhassák, hogy ismét lesz. Nagyon messziről jött ember, április 25-én, május 9-én és június 13-án Bakáccsal Filipovval és velem. A távolétemben dörö, gmail.com. Most azonban még Ramaj. 250 másodpercig, 061 71242, bármilyen témában. szépen és halkan. Ramaj meg, most meg. Nagyon... Dúrván, és nagyon lassan See it. Rémisztő, 5961 új fertőzött és 101 beteg hunyt el koronavírus. Oké, rendben van, ez az elmúlt négy nap összesített adata így egy fokkal azért jobb, vagy kettővel. Beleértve, hogy vajon április negyedikén én Miért nem tették közze az adatokat? Hallánygőzöm nincs. Az elmúlt négy nap összesített adatait közlik. Az elmúlt négy nap összesített adata szerint 1960 5961 új fertőzött beteg és elhúnyt 101 beteg. Tehát 5961 új fertőzött és 101 elhúnyt 49-en vannak lélegeztető gépen, és 1833-an vannak kórházban. Nekik és a hozzátartozóiknak a legjobbat. Elnézést, hogyha az elején félérthető lettem volna.